Dia, dia, dia, dia Lliure, amb Marta Cailà. Tots els caps de setmana a Ranc 1. cap de setmana, els horaris del programa han quedat una mica trastocats, com és natural, degut a l'actualitat, perquè estem seguint molt de prop tot el que està passant amb aquest tancament aeri que cada cop s'extén a més països europeus, i això ens ha obligat a modificar una miqueta l'escaleta del programa. Per exemple, la secció que sempre compartim amb el Santi López Villa normalment és més llarga, avui l'haurem de fer més curta. Santi López Villa, benvingut al programa. Bon dia, què tal? Avui el tema protagonista de la secció, Santi, és el de la solidaritat. Aquesta mateixa. De si som solidaris, si no som solidaris, i què ens aporta ser solidaris, no? Doncs pues sí, sí, sí. I havíem agafat el símil de, de que la solidaritat podria ser un esport. Igual que practiquem, doncs, jo què sé, squash, o anem a córrer, o anem a nedar, etcètera, doncs, també hi ha una sèrie d'esports mentals que ens permeten doncs, tenir doncs, aquesta doncs, flexibilitat, aquesta resistència, aquesta, aquest tos saludable de la, no, la nostra musculatura mental i una, de, un dels exercicis que val la pena practicar Eh, és la solidaritat. Per què val la pena? Doncs pues, entre altres coses, perquè l'essència de l'ésser humà és precisament eh, estar en companyia. Eh, fer les coses en comú. Això és el que ens ha salvat al llarg de la història de les grans catàstrofes. Ens ha salvat al llarg de la història doncs, de, de, poder, eh, de, de poder no ser tot allò que hem, hem pogut ser. Eh, les societats han sabut eh, aglutinar-se solidàriament per poder per assolir grans projectes per avançar. per avançar. En família també ho trobem. En una família hi ha molts exemples de solidaritat cada dia, entre amics, inclús a la feina. Però amb la família i amb els amics és molt fàcil. Ara, anar una mica més enllà, Val, això ja costa. Per aquí, eh? per, aquí la història, per aquí va la història. Perquè, d'altra banda, com bé dius, amb la família és fàcil, però el fet de ser solidaris ens permet anar molt més enllà de la família. I això fa que, bueno, no totes les espècies tenen aquesta, aquest tarannà tan mancomunat com tenim les persones, no? I clar, si d'entrada la solidaritat, la cohesió a l'Estat Unit ens és igual a progrés, el no practicar la solidaritat vol dir no progrés. Tan simple com això. Efectivament. Nosaltres hem sortit amb els micròfons de, del Via Lliure al carrer per preguntar-li a la gent si creien que som solidaris o no. Oh, que bé, molt es bé. Em sembla que ho escoltem? Em sembla perfecte. Vinga, i ara de seguida ho analitzem. Escoltem-ho. Sí, sí, sí, totalment, totalment. S'ha demostrat allò d'Aití. S'han fet de tot concerts, s'han fet eh, competicions, s'han fet de tot per ajudar a l'Aití. Alguns sí. Els que menys tenim, jo crec. Perquè els que tenen molt no crec que siguin solidaris. Perquè, en tot cas, el món aniria molt més bé. Però jo crec que no, jo crec que no, perquè de, de solidaritat n'hi ha molt poca, molt poca. A veure, jo penso que sí que som solidaris. El que passa és que ara venen temps molt difícils. Jo crec que sí, en ajudar una persona necessitada, en fer-se soci d'un... No crec que no, que no som solidaris. Cadascú va les seves. Quan hi ha un desastre, i alguna cosa, la gent, ui, ui, ui, hem d'ajudar, però en general realment no som solidaris. Són pocs solidaris, sí, sí. En gent necessitada, en gent sense feines, en gent que està, no sé, amb molta gent malalt a casa, en, en gent que depenen d'ells, no n'hi ha solidaritat. El que no descobert, que si fos més generós, seríem més feliços... Mira què sàvia, bueno, aquesta senyora. Eh? Tal qual, tal qual. Mira què sàvia, aquesta senyora. Ara has vist opinions per tots els gustos, des de sí, sí. gent que estava convençudíssima amb què som solidaris, perquè quan hi ha catàstrofes a nivell internacional, doncs som una societat que reacciona, mm. que organitza activitats per recollir fons, etc etc, a gent que deia que no, que només reaccionem en aquests casos i que la majoria de les persones anem a la nostra i no pensem en els problemes dels altres. Mm, sí. Tu, amb quina de les dues versions tíquides? Jo soc molt optimista i crec que, que, bueno, que hi ha grans actes solidaris... Grans actes i gràcies a la comunicacions els podem veure i ens podem connectar per poder-los posar en marxa i tal, però jo crec que ens queda molt camí, massa camí encara. Eh, eh, Ahir ahi estava fent un coach a un equip de hockey, a l'Atlètic de, de Terrassa, eh, bueno, un grup de canalla, maquíssim, eh, i ostres tu, amb el que competitius que arriben a ser, no sé si han quedat segons a, a la Lliga, eh, vull dir, poca, poca broma, doncs, escolta, hi havia uns gestos de solidaritat entre ells, tremendos, no? i això em va dir... Però què vols dir, uns gestos de solidaritat? Tu, quan es veus jugar al camp, el fet de passar-se la pilota a aquell que doncs, en un moment donat no estava en posició... Això és solidari? Molt. Molt a veure, I, és, i, és molt i, més ampli del que ens pensem. aleshores, Solidaritat no és només ajudar una, a persones en una situació econòmica complicada. Podem ser solidaris amb petits gestos en la nostra vida gestos. quotidiana. I sense anem? col·laborar amb cap ONG en concret. Col·labor... Això és Clar, fantàstic. Col·laborar si podem... amb una ONG fer... està molt bé i ser solidaritat, però la solidaritat no esperem que la solidaritat sigui un cop a l'any, un cop al mes, un cop quan se'n presenti l'ocasió. No, la, la solidaritat és una actitud i és una actitud que es basa en reconèixer l'altra persona. Aquell qui no té la pilota jo li puc passar i això, en aquell moment l'estic convertint, convertint en un jugador valuós, important. I això era una passada, ahir, quan ho veia, no? Dic, ostres, que maco que aquesta canalla ja tan jovenets, ja tinguin aquests gestos. I entre ells diuen, ei, tu, que el Jan eh, està sense pilota, passeu-li. Ostres, això és meravellós. Quan en un moment donat podia haver fet el gol i, i aquell podia haver tirat amb la pilota ell sol. Són petits gestos. A més, això es contagia, eh? Això es contagia. Això es contagia, perquè si en un teu equip hi ha algú que és solidari... Mm, dius, ostres, jo també ho faré, això. Clar, en canvi, clar. si tothom va la seva, tothom va la seva. Eh? Clar, i és, és com les modes. Vull dir, és, és total, és una qüestió estrictament d'aprenentatge. Si això ho posem de moda, les persones aprenem i ens agrada ser solidaris. I insisteixo, a vegades ens feiem com podem practicar la solidaritat? Doncs el primer titular no cal fer d'entrada grans coses. Al contrari, petites coses... Posa'ns exemples, va, Santi, doncs de mira, coses que podem fer per ser solidaris. Doncs mira, per exemple, eh, un petit gest, un reconeixement, eh, una abraçada... Una, una, un somriure aquell que no em somriu mai. Eh, són Ui, això, que son... va, sí, això, això costa, eh? Bueno. Un somriure aquell que no sorriu mai. Això... Aquí estem parlant de solidaritat. No, estem sí. parlant de, ja, no, de... no, no, no, no. Clar. Són gestos importants. O inclús aquella persona que tenim a l'oficina que ningú parla amb ella. Escolta'm, aviam on està l'heroi d'aquesta oficina, l'heroi que trencarà aquest tel ja d'una vegada i anirà a dir-li bon dia. O, li, de, o, o li, fià, li farà el gest de dir eh, com estàs. Eh, més, et dic una cosa, quan tu fas aquest gest. Potser anant en contracorrent... A la persona que ho fa, li, això li reporta una gran felicitat, eh? Clar, clar, clar. De dir, escolta, no ens deixem portar per aquest ambient. Jo faig això perquè crec que és el que cal, etc etc I això, automàticament, i, i estic segura que la gent que ens està escoltant pensarà en situacions de la seva vida quotidiana en que ho has sentit, clar. et fa sentir bé. Molt bé, molt bé, perquè precisament... És una mica egoista, eh? Perquè dius, em fa sentir bé, però és que és veritat. No, no, és que, escolta, és que el sentir-nos bé jo crec que ja forma part del progrés, no? Vull dir, eh, i fixa't que hi ha un perfil molt interessant de la gent que no és solidària son gent que envelleix prematurament, gent que és garrepa, que només mira per si mateix, gent que acaba tenint qualitats de vida, doncs, molt qüestionables, molt baixetes, eh, gent que no, passa... gent que no, no es pot implicar en grans projectes, eh, gent que té por per tot. Eh, la solidaritat ens permet estimar-nos molt a nosaltres mateixos i regalar. A vegades pensem la solidaritat deu ser allò de, eh, haurem de donar diners? No, no. Això... És, això és un punt, la solidaritat va molt més enllà regalar part de tu mateix és la solidaritat més gran que podem o sigui, arribar que posar com a excusa, és que ara estem en una situació difícil perquè ho deia una de les persones clar, que estava clar, clar. al carrer que deia, home, sí que som solidaris el que passa que ara estem en una situació molt complicada molt, molt. és que no cal donar diners, és el que tu deies pots ser solidari d'altres maneres clar, i és la solidaritat més espectacular que podem arribar a fer perquè eh, regalar una actitud regalar un somriure, regalar un com estàs regalar una abraçada eh, mira, ja, no és que jo no soc partidari d'una abraçada, perquè no em surten, coi pràcticales. Tu tu no saps el regal tan gran que és això. Jo ara en la hi ha meva gent vida. Però això sí que és se incòmode, eh? Bueno, escoten, també ens sentim incòmodes la primera cervesa que ens prenem i tot és qüestió d'acostumar-si, no? Bueno, jo encara no m'he acostumat. Però... <ríe> Quin exemple s'ha ha sap de posar? Però bueno, però, però segur que la gran majoria del món pren cerveses i, i segur que la primera no va ser el més I agradable. És, han això, això toro totalment o sigui, la roba. És un d'acostumar i ens hem d'entrar una mica en tot això. Si no, si em despreso ser solidaris, perquè ens, el, el, pel, pel dia que aquella persona ens vingui per demanar una quota, per fer un projecte, projecte, a no sé quin lloc del món, està bé, està molt bé, però no ens pensem ni de lluny que la, solidarà, la solidaritat ni comença ni s'acaba aquí. És una actitud, i és una actitud, doncs, integral. I parlem de paraules claus, paraules claus com, per exemple, el compartir, que aquesta potser és la més habitual, comparteix allò que tu ets. No allò que tu tens, allò que tu ets, la solidaritat més gran que podem arribar a fer. Cuida. És una altra paraula magnífica, que no la solem relacionar amb la solidaritat, però nosaltres eh, cuidem poc de la gent que no coneixem. Només la gent que coneixem i, i, i d'una forma molt elitista, molt tancada, molt etnocentrica. Ostres, i la resta? On està la nostra solidaritat? Perquè com bé bé al començament, eh, és molt fàcil ser solidaris amb la família, amb els amics, però, escolta, i amb els que no són? A vegades diem la nostra societat és fraterna i un pito, no és fraterna. Però no pots cuidar de tothom, no donaries a l'abast. No, de tothom no en absolut, però hi ha, hi ha persones que trobes cada dia per la teva vida, no d'aquells que no saludaràs mai, sinó que potser no tenen una relació doncs, molt estreta amb tu i estan assedegats d'un gest i nosaltres no Crec serem... Clar que sí, un no somriure, un ja n'hi ha, ja ha prou. No, no és més. Pel carrer, a vegades, aquí a Barcelona, la nostra cultura doncs així més latina i tal, eh, ens fa passejar pel passeig de Gràcia per dir alguna cosa, i la gent es mira als ulls. Eh, i això és un tret que no succeeix a totes les ciutats del món. No? A París, doncs, eh, eh, per, per dir una ciutat, doncs, la gent és molt més estanca, no? la doncs, no admira els ulls, si no et coneix, si no hi ha... Però aquí sí, aquí una comunicació un contacte visual molt gran. Ah, Se'ns eh, ha fet molt oi. curta la secció, però com sempre tu penjaràs tots els continguts? Els penjaré. A Resert, no? Resert.com. Resert.com, eh, ja entenem doncs, com podem practicar la a on, en quins ingredients, algun exemple... Busqueu la pàgina etcètera. web del Santi i allà trobareu tot aquesta secció, si us interessa, ampliada. Santi López Villa, gràcies com sempre. <ríe> Moltes la gràcies propera. a